Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ala Wassalamualaikum warahmatullahi wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamualaikum Allahumma wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Majelis dari yang mendengar ayat itu, maka mereka akan mengikutinya dengan lebih baik. Allahumma ati nafsu kita kuah, dan kecerdasannya engkau yang lebih baik daripada kecerdasan kita. Wa la nisrifuna an sayi'ahat illa an'ati. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa usna'am ala. Allahumma rabbana zidna ilman wa zuknaya. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Wa al-awakala kita sambut sekali lagi pengajian kita Begitu pengajian Ati dan Dan pada dua Tiga minggu lepas Kita bincang berhubung dengan uh, Ilmu Dan begitu juga ada adab kita menentu ilmu Supaya ikhlas Dan berbagai-bagai Yang kita bincangkan pada malam ini kita cari cerdik berhubung dengan islam. Jadi itu ilmu yang kita nak belajar, ilmu yang perlu kita tahu ialah berhubung dengan islam. Inilah ilmu yang dituruh kepada Allah melalui watahala sejak dari pandel kita panggil orang pertama di dunia Adam Adz Zalal sampailah kepada para nabi dan rasul dan diakhiri baginda junjungan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok sejak daripada Allah cerita kepada malaikat dia nak letak di bumi di khalifah, maka situ dia mudahkan okay? asah untuk jadi khalifah itu ialah ini. Sehingga apabila malaikat bertanya, ya Allah kau nak letak jadi khalifah ni orang okay, ya yeah. Uh, merusakkan muka bumi dan juga melupakan darah, dan Allah jawab, aku lebih tahu sini pun kita tengok Allah keceh tentang ilmu aku lebih tahu ini a'lamu ma'la ta'lamu aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu jadi mula Allah keceh dia mudah dengan ilmu sebegini Yakwa Allah subhanahu wa taala wa alama Adam al-Azma akulah, tuma arabuhu al-Malaikah, fakah anbiuni asmaika kula, in kuntu salatu. Allah ajak pada Nabi Adam semua nama yang diperlukan oleh Nabi Adam. Sebagai orang yang diberitahu jauh kelipko, dia ada mukabari. Kemudian Nabi ada diminta oleh Allah supaya bentail ke semua nama benar-benar ini daripada malaikat dan, mereka. dan mereka minta malaikat semua nama malaikat kata tak tahu. <tik> Jadi apabila mereka kata tak tahu Kamu mereka berkata subhanaka ma'na sukim kau ya Allah ilma la ilma lana kami tidak ada pengetahuan kita itu tak ada ilmu illa ma 'allamtana kecuali segala apa yang kau ajar kepada kami innaka anta al-alimul hakim sesungguhnya ikau lah Allah anta al-alim mahamul tahwi al-hakim mahamul biasa kata kita ilmu artinya apabila sebut masalah tarifah pun yang ada di atas muka bawah ini Allah kaitkan ilmu dan Allah sendiri pun nama al-alim jadi ilmu yang kita nak belajar ialah ilmu yang berhubung dengan islah ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala waktu. Dan ilmu ini adalah ilmu kita panggil ilmu mutlak kebenaran. Adapun penemuan-penemuan manusia, kadang-kadang kita panggil ilmu itu Tetapi ilmu tidak mutlak kebenaran. Kadang-kadang dia berubah, taulid di kepala ni, taurope di kepala dia tu. Karena telah ilmu yang dicapai oleh manusia ialah satu penemuan kemukilan, kalau kita rasa yo ini, esok boleh tu. Dia berubah. Penumuan-penumuan itu. Berbeza. Karena ya, selesai. Hak mutlu ilmu adalah. Al-Haq. Mir-Rabbi. Pada cakunan. Nabi Nabi Nabi Nabi. Yang benar itu. Adalah daripada Allah. Dan jangan kamu tergolong di kalangan. Buat Muhammad. Hau gayat. Rekitanya daripada istilah. Maka kita tengok. Ayat yang diturunkan. Kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Adalah berubah yang itu. Dia tak tinggi ilmu dan sampai dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ayat anak yang pertama dengan masih dengan kiriman. Kare itulah Islam ini satu satu ad -di yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada dulu sampai kepada Nabi Muhammad agama cara hidup yang meletakkan ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan manusia, Yang dapat menyuluh supaya manusia dia dapat hidup dengan baik dan aman. Baik contoh, kita sebelum kita tahu ilmu Islam kita nak tahu apa membuat Islam. Kita pecah ucaplah, ibarat agama Islam kita ucaplah kepada. Kalau tak buat nak semua agama Islam tak pecah kepada, dia tak ucap, dia tak lihat, dia tak lihat sikap. Ini orang kita lalu dulu. Jadi kita kita tengok kita muda di Malaysia kesukaan Islam. Apa yang kita kita tahu ini bawa kita jual. Kalau kita tak hafal sini, kalau kita tak jelas sini, tak cuba nak Sebab apa dak ni cara pengamatan. Okey, kalau kita belajar lagu macam ni dia boleh bayar daripada A saya pasang. daripada Ali sapat dia. Ya. Dia boleh tunjuk satu satu satu satu, satu, satu. malah kita batuk dia kata sebab tu tak pernah nak Dia dia dia detail. Kasihan tak siap tak alhamdulillah dia boleh tahu Sapa nak menyenang, nak malik. Dan sungai pun takut. Takut-takut masuk ayah. Bahagiannya, dia tak pasti. Bagi itu juga, bila kita buat ayah. Semua orang nak pergi ayah kerusuh. Walaupun bila tentu, pergi kerusuh itu, pergi boleh buat ayah jomel. Sebab kerusuh tak ada orang yang mana. Dia boleh pergi sana, penuh dengan orang yang tengah al Tapi kalau kita tanya, mungkin buat lah. ayah. neng. Bukan tak ada rakyat. Boleh rakyat, tapi neng lagi. Jadi, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah semua ni tak pecah. Makam-makam itu, dia tidak akan jadi jelah. Kerana tu, sebenarnya tu, Islam tak jelah. Kepaham ni? Tahu suruh kalau dia tak jelas, jadi imam-imam juga. Tidaklah apa-apa tak suha' Islam, tapi tak komunik ke paham. Ha. Kerana tu lah, macam-macam dalam pemikiran awal kita, walaupun ada Islam, tapi ada Islam yang dia tengok. Separa-separu, dia tengok setiap semayah saja Islam, setiap posa Zakat, lepas tu orang lain ada Islam. Malah, maka orang lain tak ada Islam. Dia nak lego ikut dia aku nak ikut lagu mana. Dia nak kahwin, dia pun nanti, Islam. Lepas tu ikut dia sistem dia. Lepas tu dia jadi kelekatan orang okay, okay, Islam. Orang okay, oh, kita sendiri, anak-anak kita, bangsa kita, masyarakat kita. Islam dalam benda-benda tertutup dia tak berapa terikat dengan Islam sebab pucanya gambar Islam tu tak nampak insyaAllah malam ni kita akan tengok Islam itu bahasa Arab Amo tak tahu orang baru sebelum mari Islam ni dia panggil Gakho ha, kita tak boleh nak sel Islam, Islam ni tetap dah pelik Arab para muda ada menyebut dia ni ialah kata kerja daripada kalimut salimah ataupun aslamah. Istilah ni kata dalam bahasa Arab panggil mosda. Kata terbitan. Salimah makna selamat. Selamat sejahtera. Tidak cacat cender. Comel notik. Tak ada orang apa ni orang orang banyak-banyak boleh cacat telah, dia panggil salam, salimat, selamat. Comel, dia, tak ada cacat telah, tak ada apa-apa, selamat, sejahtera, aman, damai. Itu maknanya salimat. Kalau daripada salimat aslamat, dia maksud menyinggah diri. Serenda. Serenda, kata orang-orang okay, okay, kita, kata selenda selenda serenda. Serenda maknanya, sebahagiannya tukar. Top kata dia, that of say was to, arti makna aslama. Menyerah diri. Kalau ada dalam peperangan dia akhirnya -akhir itu aslama, istislam maknanya. Tak silap tak silap. Kan? Jadi sama ada kalimah Islam ni dia mari daripada kalimah salamah ataupun aslama, kita boleh rumuskan selamat sejahtera. Bagitulah juga tak ada cacat cela. Islam membawa arti aman damai juga artinya patuh tunduk dan ridho tanpa basket itu maknanya Islam dusta itu secara, secara bahasa di segi bahasa jadi para orang dia buat ada dia buat cara yang modop sebab itu lah Islam ini dia nak tunduk hati ini kita kepada Allah dengan penuh Ketika dan tutur kata mengaku dengan sempurna kasih saya zahir wasti tidak ada sikit pun ciri terhadap Allah Subhanahu wa taala maka itulah dikatakan isim. Bahasa mudahnya iaitu Kita serah diri kita kepada Allah. Serah diri diri kita ni dengan penuh kehinaan dan perhambaan kepada Allah. Jadi, hamba Allah. Serah kepada sesuatu Eh? Zonnya dia bateri. Itu kehendak dia tidak pakai, tidak, tidak, oh, tidak. Dik. Dengan seluruh hati dan kerelaan hati, tak ada siapa dia paksa. Dalam semua bentuk kehidupan kita, kesemuanya daripada rupa cipti, siapa kalau benda sama, tulah maknunya Islam. Semua dia, semua ini pada Allah. Dan tidak syirik terhadap dia. Kerana itulah. Jiwa, perasaan, anggota, zahir, daibati, tunduk, patuh, akur, dan tidak berubah-ubah. Ha? Tidak berubah-ubah dan tidak syirik dengan Allah SWT. tu dia punya asah dia. Semua pun pada Allah. Kerana-kana sebab kita ni, Allah jodoh kita duduk ni, Ha Allah, Ni'mat yang ah kita guna ni pun. Ha Allah Dan semua sekali yang kita tengok. Zahir batin. Dah beritahu orang takut-orang Semua orang dia. Jadi sebenarnya tak ada. Tak ada kita. Tak ada juga ke diri. kita. itu hadir. Ha'ala nah, kan itulah. Allah subhanahu wa ta'ala sebut. Bala. Bala aslama. Bala man aslama wajahahu lillah wa huwa muqsin fa lahu ajru 'inda rabbih wa la qawt maksudnya bagaimana bagi siapa yang dia arahkan dirinya kepada Allah selalu kepada Allah sedekah dia buat baik wa huwa dia buat benar-benar yang baik perkara-perkara yang baik falahu ajru 'inda rabbih maka baginya bagi orang tadi Allah beri ganjaran dari Tuhannya wala khaufun alaihim dan tidak ada ketakutan dalam hidup mereka wala waazanun dan juga tidak lupa cinta jadi kalau Allah Subhanahu wa orang yang silau diri kepada Allah Ikut iku hawasu dengan bendunya sifat pertaannya dan macam apa dilainnya wallahu husn dan dia juga muhsid, muhsid ihsan. Ihsan ni lebih, dia, dia tingkatkan pariti ni daripada Islam, iman, ihsan. Puncak. Orang ni, orang muhsidu. Falahu ajru'idah. Dia dapat ganjaran daripada Allah. Kalau bahasa dia lah ni mudah. Kalau budak-budak bercakap, <tuh> siapa-siapa? Mari sekolah. Oh, budak sekolah. Mari sekolah ee, aku nak ikut jadual waktu, tiaghu wit hadir. Falahu ajruhu dia dapat ganjaran. Oh bodoh kisah, orang pergi yang nak hanya ke jamoh hanya. Nang no, macam tiaghu wit. Gitu juga kita. Sebenarnya ajruhu ni pahala, pahala ni bahasa akhirah. Karena tu orang oh, kata nak faham, apa nak faham? Sebab faham bila dia panggil matowe akhir. Akhir ya. tak ada tak ada tak dengi kristianer, tak ada dah doa doa dia faham. Faham bila dia boleh beli akhir. Ibarat gitu lebih sederhana. pahala aduh anda wabik. Kalau dia bukan doa Allah bilang. Allah Allah lebih pada Allah. Selain bapa didapat dari Rasulullah. Bila kau dia tidak takut walauhuriakzaluh dia tidak dihubat tidak luka cita. orang yang ditutup Alhamdulillah akan kita berkati kalau setidak hidup kita takut dia juga tidak luka kita orang ini orang lain orang yang paling bahagia orang yang kita berasa anda hidup atas dunia takut macam-macam eh. takut takut apa takut takut sesak takut bercanda takut, Bagi takut. takut, takut, ni biasa, takut aku, apa ni tak takut takut-takut <tuh>. ni jaga bahagian yang terdapat orang tak takut orang tu ada orang pelaki orang takut. takut orang terdapat orang tak takut orang terdapat orang ni orang tahu orang takut jadi kalau orang itu pada Allah ikut ajaran Allah selain daripada kejadian mana dia tidak takut sebabnya takut pada Allah orang bagaimana keluar ni bagaimana bagaimana Setakwa mana kesalahannya, setakwa mana hebatnya gakut apa ni malih gakut gakut sekali itu dia tidak takut sebab atau bila dia mendengar dzikiran daripada orang dia tidak takut bila sebenar-benar ada takut walaupun ia sanut dan juga dia tidak sedih sedih gak boleh kita lihat. Karena tu Allah kata lihai dah ta ala tahu ada وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ Kamu jangan ل... لِكَيْلَا تَأْسَوْا لَا مَنفَاتَكُمْ Jangan kamu bersedih hati بِنَا حَقْتِنَا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ Jangan suka terlanjut Ha Allah beri kepada Sebab mak dia berapa Ha Allah yang mak dia Tak dia ambil rukun dia Tak dia ambil mak dia Kenapa apabila Orang yang kalinan yang mati Yang keluarga Apabila kita pergi dia Rasulullah SAW. Rasulullah kata, Isbir wa tahtasi. Sebab, so, dia agak berdoa dengan Allah supaya dengan kematian laku musibah kena ni, dapat paham. Inna illa ni akhazah ma'akfah. Allah ambil apa dia wikil. Allah ambil apa dia wikil. Pak dia pinyet, pinyet kita pun dia nak ambil, kita kita pun nak kata, kita Juga jaga banyak Orang-orang kita, lepas Dia nak ambil, kita malai Haa, hak ni umur selamat Umur selamat ni naik Kalau keluarga kita meninggal, aku lah kita Sedih, kita teriak, kita apa Tapi umur selamat ni nak kayak, ni kau ibu Kau bapa pun nak ayo tapi oleh kerana ni ibu ibu kepada anak dia lah Abu Salamah ni dia pergi di musafir apabila dalam musafir itu anak dia meninggal dunia anak dia meninggal dunia apabila meninggal dunia ni umur sekarang seperti biasalah dia sibuk kerja macam sibuk-sibuk kerja Apabila telik ayamnya Abu Salamah. Mu salam. Salamah, salamah itu nama dia. Ah, salamah. Okey, kerana hmm. nama Salamah pula laki nakki, bukan Salamah, buat kita pun pun. Jadi, apabila suami telik tak berada di haja. Anak mati. Tapi dia sambut suami dia sebagai orang oh, baru balik tadi dia we market dekat pos salib oh lelaki dekat timo male dekat itu male dia kata kalau ada orang mari siper bagi punya kita pastu dia nak marah dekat mana eh? oh we lawau no, like, eh? oh, okay. oh, dekat. Lah, tu lelaki sponsor oh mari awal. Ah, kalau kita tak abai sabarlah. Anak kita mati saleh. Maka sudah dah kita dibayar. kita mau lagi. Ah bila baya anak mati. Anak mati bukan baya bini ya, dia wazan. Maka esok pagi lagi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bini pada tok laki. Ha, kalau kalau kita kata tu laki sobat. tok bini tak apa sobat. Ni sobat bini. Pasah bini beri. Imeil tu bukan tu laki tak bini, bini dia tu gini. Kuat hebat. Jadi Esok pasti hidup Rasulullah. Lihat cerita lah Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah doa orang yang tersemuba, mubuli handuk lain Allah kat dia semua hafal. Hambilah apa? Baik, aman selalu lagi cerita Ummu Salamah ni akhirnya jadi isti Rasulullah. Apa beda tu lelaki dia mati Abu Salamah, Abu Salamah mati. Ummu Salamah tak mati lagi. Ummu Salamah je Rasul lagi lah we laasalah billah dekat dia, dia rajin oranglah tadi Allah selain pada dia ada Allahumma ajirni fi musibati wa akhlu li khairan minhu ya allah lak aku tolonglah beri pahala ganjaran sebesar-besarnya kepada aku di atas musibah aku terima nikmat ni, ni. dah ganti lebih baik kepada tu Assalamualaikum. Tak nak kata Nabi lah aja doa, nak kata bahasa tak tak pedali. Dia kata dalail itu Allah ni nak layak doa ni. Doa Allah Rasulullah layak. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah ya Tuhanku, tunjukui pahala kat aku dengan musibah yang kena pada aku. Wa li dia tu nak ganti hakku lebih baik daripada tu Jadi orang tak bergantung nak doa ni Tak, gaman, do tak ada dapur lelaki lebih pada Abu Salam Tak ada asal dunia Nak no, doa tak tu kan Seperti ada, ada orang lebih baik daripada Abu Salam Tapi tak doa orang sebenarnya Nak no, pakai Muhammad Kenapa pakai Rasulullah? semua ni Jangan pakai prasat Dia betul juga Ya Allah Tolong nak ganti hakku lebih baik daripada dia no? duduk tak lama Rasulullah di ping. Atwaqmu fil khair minhu. Dia tak, tak Dari fikir dia orang nak nikah ni Rasulullah. Tapi dia tak doa, doa tu Rasulullah ajar dan apabila dia ikut pada Rasulullah, ikut walaupun dia tak fikir banyak manis buat penasaran. Dia tak aduk dalam hidup dia, nak lebih baik pada Abu Salamah. No? Ha, ada teh orang Bani Fat Rasul. Ambil nak ambil to'ak, Kalau Rasulullah kata, Wah, kita buat. Pak Allah akan buat. Dia pun tak fikir nak jadi istigas Allah. Eh, tak laki baru, tak mati. Tak bawah laki. Nak mikir gapak kat nekot. Muka bagai, tidak mudah. Dah, nekot tu. Tunggu. Jadi, dia berdua. Dia buat tu, dua buat tu. Jadi, aku boleh berdua kepada Rasulullah. Berdua kepada Rasulullah. Jangan diberikan lebih baik semua. Kaya berdua. Karena tu jantikan Allah bila baca doa ni, baca kisah ni. Inilah hikmah kita apabila Allah rakyat Rasulullah SAW kita buat walaupun kita tak berhenti, tak berhenti, tak tak berhenti, Asal betul yang dia berhenti, Adalah ya Allah akan berhenti. Tak banyak baru kita tak berhenti, baru kita buat. Ada orang bahaya, ada, ada juga orang yang tak berhenti. Mayan jika galak jika kata tak berhenti berhenti lah berhenti kita. Tak ada berhenti, tapi kita tak Ha, Bahawa orang ni, kena biar-biar tinggi Ya Allah subhanahu wa ta'ala Baik, tuan-tuan Oleh kan tu, tuan-tuan Islam ni, kalau kita tengok Dari sudut Sudut istilahnya pula, ialah Semua agama ha, Kalau kita jujur pada tadi semua ini semua agama Ya Allah subhanahu wa ta'ala Semua Nabi-Nabi ha, Bawa agama untuk bawa agama Bermula daripada Nabi Adam, Safa sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ali semua sekali sahaja pada Nabi Muhammad semua Nabi bawa satu agama sahaja. Yaitu Islam. Tak ada kata Nabi Nabi hade bawa pugano. Kita tak ada bawa pugano ajak guna. Apa kamu buat? Kita boleh jadi tak terlepas tu banyak juga. Agama Islam. Nabi ni bawa agama Islam. Semua bawa agama Islam. Islam. Nah, kerana itulah semua dari Nabi, Nabi bawa hanya satu agama sahaja. Ada tu yang berbeza sedikit sebanyak ialah syariat. Syariat Nabi Nuh beza dengan syariat Nabi lain. Syariat Nabi Ibrahim beza dengan syariat Nabi Nuh karena keperluan masa. Begitulah sebutnya sahabat kepada syariat Nabi Muhammad dan dalam syariat Nabi Muhammad ni ada sebuah dengan syariat Nabi-Nabi terdahulu. Kerana itulah, tuan-tuan, agama ni adalah satu sahaja. Dan Islam, itu tuan-tuan, buka, semuanya, malah buka agama yang dibuat dengan Nabi sana, semua maklum Islam bakul. Tak ada Allah. Kecuali manusia, ada jian ada yang kufu, ada muslim. Semua maklum. Ha, kerana tu tengok tu, tuan-tuan tu, eh? rupanya Islam ni ialah arus perdana hu'il hu'asa hu'il hu'asa hu'il hu'il hu'il hu'il ni tapi dia nupel pun kadang-kadang supaya nalu duduk atas wapak besar dia, wapak asamah aku nalu jadi Allah SWT sebut dalam surah ayat Imran ayat 83 Aku yang Rabbim Allah ya munggu, Walahu aslana man di sementara dan alaqi taufan wakarha, Wailahi yugur. Aku yang Rabbim Allah, maksudnya aku tak ada lagi orang berjari agama selain daripada agama Allah. Ada lagi orang berjari, Walahu aslana setiap kertas yang diri telah masuk Islam man fis samawati wal arq makhluk Allah berada di langit-langit dan juga di bumi taru al wakarhas tarq suka rela dan juga terpaksa wa ilaihi dan kepada Allah lah mereka akan dikembalikan lihat tuan-tuan Allah bayar semua makhluk dia hak langit bumi istelah kau jadi tanda Oh, tidak Islam Kecuali manusia ada, Dia ada Islam Ada kukuh Setelah semua pun Di segi Fizikal manusia Fizikal dia Semua Islam Kecuali hati itu Yang membeza Islam Dan kata Kalau itu tuan-tuan Roku Menuju Dia ha, laru puan kita Sama-sama tu lalu puan kami beri batu-batu, pokok, pokok kayu, kayu, bukit, bukit, lani, semualah, aningkan, pokok-pokok ni. Islam lah. Karena tu, makhluk ni dia ikuti, tak lukir ke mana? Sebab dia Islam. Bina tak buat Islam. Takut buat, Islam juga. Satu kisah. Saat abis wapas atau salah seorang sahabat dia pergi kongsi nak buka nak buka Islam di Afrika ni kata-kata Mesin ni Afrika lah, benua Afrika kawasan ni banyak binatai buah masuk gajah masuk rimang apa-apa jadi sebahagian sahabat berasa dulu binatai buah binantai. tetapi penglima ni karena tu dia boleh jadi penglima kan? penglima ni sahabat sahabat ni orang lain Alhamdulillah, ingat dengan Rasulullah. Imer dia ni lebih hebat daripada orang kemudian. Dia kata, takutkah? Oh, pada binatia buah. Kita bawa ni adala Allah. Adala Allah, Islam, dia semua. Kita duduk nakah. Kita dah muslim, kakut dengan binatia buah. Kita baga dia, tinggal di gilat. Kita duduk di sini. Paling orang kata, Hei binatia buah ini Nah, ada bahasa Melayu ni. Hei buah ni, Aku dibawa adala Allah. Aku dibawa kepada Allah, Islam dah jumpa Kalau sini, aku dah guna Si pindah, pindah Sebab ada Islam Minum ni Islam Kok turkan kita tu, kita boleh ada Kita Islam tu, kak Tuan mulia jadi Allah dah nak mati dia Sebab apa? Sebab Masuk Islam, Kami pergi Islam Tunggu kata-kata Beri boleh ada orang Orang Islam, herat deku Orang kata Islam, kata apa dia? Pula. Go. Cuma dia katanya, Ya, aku nak aku Islam, tidak Islam. Itu. Eh, kalau kita atas, dia boleh kacak tuan-tuan. Kalau Allah boleh kacak profita ni, aku rasa dia tak wahamah. Dia buat peta. Danik mungkin. Danik, dia buruk. Rakyat Nabi Islam ni, Nabi Islam ni buat perjumpaan dia buat, buat perjumpaan ni dengan semua makhluk rakyat dia, termasuk burung-burung jir dan sebagainya dia malin datang mengadap, mengadap dia Amo tidak tahu mengadap ni mengadap ke bulan ni ke, tapi dia ada majlis, perjumpaan burung-burung tak ada ha, Nabi S.A.B. ini kata, ada hud-hud kali ni dia kata, kalau tak malin alasan, aku akan buat tindakan sama ada aku sebelah atau aku buat agam Duduk tujuh-juh kelip lah. Bunyi kata, Oh, saya Al-Chamahid. Dia kata, Amor, Bija leka neki sahabat. Bija leka neki sahabat. Sayangnya dia kata, Ada raja seorang perempuan. Dan rakyat sakar yang ramah. Semua petang. Sepatutnya dia semua Allah Subhanahu SWT. Apabila dia dirayak begitu, Nabi Sulaiman pun, Caya dia, berkata, kata, Buang surat pun diuk. Buang gitu. Bidakwan. Dituhuk surat. surat. Bidak surat. Sampai surat. Nabi Sulaiman tulis surat. Al-innahu bi-sulaiman Innahu bismillahirrahmanirrahim Wa'allaka'lu'an Al-adha batu muslimi Berhubah suratnya Berhubah kita Berhubah kita apa? Berarti pertanyaan Allah Aku dapat satu surat yang sangat mulia Panggil wak-wak dia Menteri memandang dia semua sekali Lalu mana nak buat dengan surat? Lalu dia kata Amal tidak akan putus katuali kita semua dapat persetujuan daripada tuan tuan Lalu pendapat sebagai menteri dia kata kita ni gas kok tentro agama walau bagaimanapun dia kata pula kat tuan percaya. -tua. Lalu berdisk dengan adanya apa ni sarang kita boleh lah ke Nabi Seleme. Enggak obes tak boleh hadia enggak. Pak kata aku ada. Dia gamuk lagu tu. Bawa ada siapa ke Nabi Seleme. Nabi Selainya kata, Hormu apa-apa ini? Aku tak siste. Eh, dah ada bahasa begitu. Kalau tak berikutnya, Tentera aku ni, Ujur sampai umur, Padahal-padah umur, Juta ni lah. Tentera Tak pernah dia. Haa, dia sudah oleh orang orang orang Nampak, Nabi Selainya, Takkan hati-hati. Lepas tu lah, Bantipo rasa tak, kala lagu ni, Kita pindah pergi, Nabi Jumbo, Nabi jumpa tu, Masa Islam. InsyaAllah, Amah kesempatan lain. Jadi tuan-tuan, buruh-buruh, menjumpai Islam. Masa is dia Islam, dia nanti Islam. Gak mau rasa banyak, buruh canik, yang ada waktu itu tu kan. Pak, orang jemaah, kaya penuh, buruh canik je kan. Islam lah, tu buruh tu? Cuma, tak ada harga lah, dia tak nak bayar, dia kokok saja. Pak, tu ramai orang, siapa dekat dengan jemaah, tak klik lagi tu. Pasal buruh tak boleh, dia tak pernah nak buruh ayah. Buaya di Malaysia, di Malaysia ke Malaysia. Dia tak dia tak betul. Dia dakwah dengan bahasa itu. Begitu mudah buruk Semua Islam. Contoh, dengar itu Allah Subhanahu Wa Taala semua makhluk dia nak Islam takkan dan Allah kata dan Islam itu tasbih Dan isla ni, isla ni, makhluk dia ni Islam ni kala makhluk disusun takdirlah. Banyak doa ayat di dalam Al-Quran. Bermula dengan subbihillahi ma fis samawati wa ma fil Dalam surah Sajdah, surah as gitu, dalam surah apa ni Al-Ahqaf gitu, kalbu surah Jumaat, yusabbihullahi ma fis samawati wa ma Macam-macam. Banyak surah-surah dalam al Quran bermula dengan tasbih. Mala tasbih ni istilah tinggal lagi kita sebagai isa yang tak tahu banyak ni Allah kata wa ilmin kulli shay'a illa lisabbihu bihamdihi walakin la taquluna tasbihatu semua makhluk Allah bertasbih pada Allah hanya kamu tak tahu bagaimana mereka melakukan hasbah alik maida jadi kita boleh tahu semua makna islami tasbih kerana Allah bayar dan kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala jadi, tuan uh, apabila kita tahu, kita dah faham Islam, kita dah jelas Islam dan Allah berdaya, semua makhluknya ini, di Islam lakar, hanya bila manusia dan dia ada orang Islam dan tidak Islam. Walau, wala walaupun, di segi fizikal body kita, tuan-tuan, walaupun orang tu tidak Islam, tetapi body tidak Islam. Islam ni dalam masa dia terpaksa ikut dengan sistem Allah dia tak boleh nak sekat dia tak boleh nak sekat kalau dia kecil, siapa besar, siapa tua, siapa mati dia tak boleh nak sekat bagi-bagi, tua tak nak sekat kita orang okay, tua ni mulai ahli amal masuk dulu orang okay, tua lah tua pada hak tapi maksud sedap sikit ya, kata orang <laughs> bolehkah kita teher dan dia keluar tak boleh tak boleh nak, tak boleh nak sebab apa? sebab kita terpaksa ikut syahtera Allah orang ni Tengar pun tak boleh nak teher tak boleh nak teher kita ni manusia ni dalam fizikal dia itu pada Zahir ni walaupun luk. dia tidak Islam dia tak boleh keluar daripada oh Allah keluar itu dia panggil secara terpaksa tak apa Karena tuh hanya hati manusia tu hanya hati wih pahala. Hati manusia tu kalau kita tahu agama Allah, maka dia islah kita panggil islahnya pilihan, satu pilihan. Hukum pasal itu ada. Kalau kita dia tak tidak tidak dosa, tidak diprimit, tidak paham, tidak apa, tidak berasal. Tetapi kalau kita tahu dengan sepenuh hati, dia dapat Alhamdulillah, ilmu agama Islam sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala bawa. Kerana tu, apabila kita terima Islam, agama dia dibawa oleh Rasulullah dan juga umat dengan nabi-nabi lain. Maka dia baru masuk siku. Maka siku berlaku dengan makhluk Kalau sekiranya aku tak Islam, dia tidak masuk. Tak akan siku. Tak siku. Walau, akan siku. Walaupun dia akan jahit. Sumpah kita panggil dia, dia musim balik. Kalau mereka patut mu dia mu singgir. Itulah ibarat orang yang tidak Sebab semua makhluk, itu dah makhluk, tiba-tiba jemput dia sama yang tidak Islam. Itulah tuan maksud Islam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala Nabi ni. Nak suruh manusia ni biarkan jalan dengan semua makhluk lain. Baru yang dia boleh duduk di atas dunia dengan amin amat. Kalau sekaligusnya tidak ikut Islam, Islam Dia akan bertambah-tambah dengan peraturan Allah Bila bertambah-tambah dengan peraturan Allah Lai, Bukan sahaja dia di akan Aksesat akan dimurkai dengan sangat-sangat Murka, di dunia pun tidak selamat Islam ni tujuannya ialah Nak suruh Islam Kamu diatakan Islam ni Satu nombor Yang Allah Subhanahu Wa Taala pindah Untuk kalau tidak ada agama-agama di dunia ini serupa Islam di segi penamaan semua agama lain sama ada di bahasa di dasar pada pembawa atau tempat lain tak ada agama lain Islam saja. Islam ini nama, satu nama yang Allah pilih tak kait dengan Nabi tak kait dan itulah, kalau kita tengok agama Yahudi Dasar pada nama Yahudi, nama orgai, begitu juga nasrani nama tepat dan semua nama agama-agama lain sama ada nama nama kubu atau nama tepat agama itu Islam tak di mana kepada Kerana itulah kita biar kita bahasa bantu kita Islam ni biar kita bahasa baik. Aman aku dok agamanya di bawah kitab-kitab Islam. Mana dah ni, tuan-tuan? kita ni kita kena buat, kena ada dalil bangsa dah. Kalau tak ada dalil, orang pandit kecil saja. Dalil ni yang dia tuntut dari Al-Quran. Selain Al-Quranlah kita katakan, Kalau quran itu sebut, hadis sebut, kalau tidak pun ada rujukan-rujukan yang boleh kita rujuk dan kita yakin dia sesuatu betul. Antara yang lain Allah Subhanahuwataala sebut iaitu وَقَالَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَتَّقِ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةٌ ثُمَّ مَقْدُورٌ إِلَيَّ ويأذرون. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا In ajri illa Allah wa qumirtu an akuna min al muslim. Hmm. Kalau tuan tuan nak tengok sini ayatnya ialah ayat surah Yunus ayat 71 72. Tuan tu boleh boleh klik tengok. Surah Yunus ayat 71 dan 72. Maksudnya Allah tak ada و اطلعه النبا له وهى محمد و هي رسول الله قلت عليه طلبات طلبات kepada mereka berita tentang nabi lu maknanya islam dibawa waktu nabi Muhammad sallallahu alaihi dia memonis dadah rekta katanya an talab aikat nabi lu talab aikat nabi lu ini rakyatnya belajar sejarah. Learn bahawa nak belajar sejarah sebenarnya. Orang tak tahu jalan mahal-mahhal dengan. Baik. Gak buat. Katika Nabi Nuh berkata. Inqa'ali khawmih. Katika Nabi meniru, menyuruh. Mengajar khawmih. Apa saja kata Nabi Nuh kata. Ya khawm. Wahai saudara-saudara. Hai khawm. Inqa'al khawmah alaikum matang watazkiri. Bai'at anda, faala Allah, tawakkal tu, faajmau amr tu, balnak, wasekalku. Jika dahai kamu, jika terasa rasanya mungkin ada sesungguhnya dan peringatan itu kepada mereka yang ayat mau, maka kepada Allah aku bertawarkan, aku berserah diri. Karena itu gunakanlah satu susam dan kumpulkanlah putus-putus untuk membinasakan aku kamu jangan janganlah keputusan itu dirahsiakan dan lakukan terhadap diriku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Ini cabaran. Dan yang tegas buat buatlah apa? Ah, ha, Nabi Nuh. Nabi Nuh ni dia tidak backer tapi kekuatan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Eh, Kalau tu Nabi Nuh apabila dia doa, suruh so, so, mati black boy. Hai patte 950 tahun. Wa ma amana ma'hu illa qali. Katip dia menyeru orang okay? ajak orang masuk Islam ni 950 tahun. Wa ma amana ma'hu illa qali. Dah hanya beriman dengan dia cikit. Para ulama ada memberi pendapat masing-masing katanya ada 12 lelaki. Bahagia kan. Ada orang setengah sebut, sampai 40 sahaja. Gak, luk bahagia 40 kalau kita kata. Dia punya 950 tahun. Jadi berapa tahun baru surga di sini. Gak kita, tak dakwah lagi kata orang tak say Islam. Ada kita kata, Allah, Allah pun dakwah nih. Dakwah lagi mana? Eh, Nabi Nuh nih, dia dakwah? Dia kata, Ya Rabbi si Inman, eh inni da'u quwwa laina wa laha al. ya allah aku ya allah yeah. aku tak aku mane sini falamma didhum du'a illa firara setiap kali aku ajak demo tu pohonang tak itu dakbahukan ni betul sia ke mane nah tak tahulah kita kadang-kadang stok waktu sangat dah tapi Nabi kau pun. apa orang siya mana? Kijau ni aku tak jauh. Ajau agama. Ikut agama Allah. Falang adiluhum du'ai illa firara. Dan setiap hari aku ajak. Oh, biar. Kat kita. Tak jangan berada. Kita lain pun. Tak tahan. Tak sobat. Baik. Dia berapa? Nada pada Allah. Wa inikullala da'amtuhu ja'alu'u asabi'ahu fi'azali. Ya Allah, apabila aku ajak mereka, mereka pun semua panggil masuk dari sini. Masuk semua panggil dari sini. Jangan buat asal, asal belakang ni. Jari. Jari, tak boleh masuk like masuk saw so, kau, padahal. Tapi ni nak buat semua orang yang pergi masuk, masuk ni. Ha, kalau saw so, aku, dan. kalau saw so, aku, tak dengar, buat masuk like kau, tidak boleh mubalak, silap mubalak. Jadi asalnya itu di antara wasat sholat tiaraw. Apa yang kamu lakukan itu, betul. Antara tahpalan. Wasal ruwastak baru setib ke bawah. Dalam betul dengan terang. Seman ini jangan untuk menjahat. Kamu diakus. Jangan mereka kita cuba tu saja. Dari berbagai-bagai doa yang mula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dia habis geng wah. Eh, Baunya dia doa dia dolak mana kalau dia sebut ayat surah akhirat rabbuna la taj'al al-ard min al-kafirin ya allah mujadabialah ya ada sebuah roh orang kafir entar dalam dulu habar kalau dia ada dia akan sesak mahu wala yurid illa fajiran kafara dan orang kafir ni dia tu lah kata mereka ini tidak akan laikaan kecuali kufur juga ada tidak dekat. Jadi belakilah kata-kata dia. Jadi terlebih Nabi Nuh ni kita tengok, tak hafal lagi makam ayat tu dia Islam. Fa in taqallaytu. Terkelet ke tak ke ta'sir kepada agama ajaran ni? Fa ma sa'altukum min ajl, ama tidak usih terlepas kata duk dia tu buat. Tapi tapi istilah bu Allah Allah ni Allah boleh kuatkan kamu dia ada kata wa'ilu tu aku nabi-nabi muslimi saya akan arah oleh Allah dia diberikan oleh Allah supaya saya jadi orang Islam maksudnya tu ni point dia nabi tu kau orang Islam sebabnya Islam jadi Allah Hak Nabi yang ada rosak di utuh Tuhan ni Allah sebut bin Nabi Nuh maka Nabi Nuh ni Allah faham dia jadi Islam jadi orang Islam dan dengan sendirinya agama dibawa oleh Nabi Nabi adalah agama jadi tuan-tuan takjub agama Hak Asa ni tidak Islam Nabi ada ni adalah Islam tak karena tuan jaga melikut eh Al-Bukhari, dia sebut dalam kitabnya Jangan antara dari Nabi Nuh AS 10 puluh Lebih tu kan tahun Semua kata ni Selamat, tak ada apa-apa 1000 tahun tu kata, selamat Tak ada soalan tu buana. Dan apabila buana ni lah, baru Muncul di Dibutu Nabi Nuh 10 puluh dak kita juga baca ayat-ayat kisah ada habib dan kabib watlu alaihi nama abnai adam bil haqq al qurbana fatuqul bila li ahdima wa la yataqabala min al aqa qala al haqq la naqala inma ini cerita anak-anak yang bergurau antara satu sama lain memang berbunuh, tidak perlu kita ya dasar star <Susur> <Susur> Takut tidak Islam mengikut ibnu apa mengikut sebagaimana yang telah diberi oleh Imam Bukhari semua Islam lakukan salah ada tapi tidak keluar tak kecuali selepas puluh kurung maghila umat umat yang terakhirnya Allah itu Nabi nuh di kalangan mereka tu umat ni apabila berlaku ni dengan sebab mereka al guru filsali mereka terlampaulah agam terhadap orang saleh Dapat pamit dan antara sebab yang boleh menyelewek manusia Daripada dalam Allah Ialah selampau mendewakan Pemimpin dan juga oleh salam ni boleh jadi syirik Pada Allah subhanallah Dan inilah mula-mula syirik atas dunia Iaitu Alhamdulillah Dan asyarakat ini juga Kalau tuan-tuan baca InsyaAllah tuan-tuan boleh baca Dia baca-baca Kalau baca, baca, baca, baca, baca, baca. berhati Adul-ibu adalah syarat kau Uh, sebelum Nabi Nabi Utunia, ada lima orang suara. Lima orang suara ni menjadi pemimpin. Pemimpin mereka. Dan S nanti lah orang ni, lima orang ni. Apabila nanti melihat dunia, tu, pengikut-pengikut, rakyat dan sebagainya, sangat buka cinta dan kainan. Dan metodotiknya macam mana? No. Kainan seperti ini, mari dengan keadaan begitu, nak ingat, nak ingat buang. Mari dah ceritakan dia kata buat gambar lah tempat amat gambar-gambar bukan gambar kukuh ni gambar patuh tu asal jenayah pertama buat lah tu tapi tak tidak lah semua habis generasi pertama mari generasi kedua mari generasi kedua ni mari pula saya saya tadi berhubungan manusia dia beri memberi memberi apa ni pandangnya dia kata orang-orang dia buat sahaja-sahaja dia hormat. Ah hormat dari tempat itu tak sebuah Mati Nila generasi yang kedua, mari generasi itu cucu bulan yang tiap, Nak, dia tega. Saya tanya bodoh dah dekat kemusalah, dekat fitau ke buat ni barang ni. Enggak misilah tak tahu. Anak cucu ni tidak tahu tamanah. Dia kata dulu, pokoknya ada, ada musalah, ada. Tetapi sampai pada itu, mereka pun buang tak Allah, dan itu dia macam tu pula. Pakok dia lalu mereka Mama mau dengar. Tadi sudah mari ayat di dalam surah itu waqalu la tadarunna ahliatakum wa la tadunna wada wala su'an wala yabus wa Mereka berkata waqalu mereka berkata la tadarunna ahliatakum jangan kamu tinggalkan mama mau dengan Allah Walau tak ada undangan, walau suara, walau yang usah wayang, awalul sulh dadanya kamu tinggal untuk mendapat padanya. Malu doa kepada Allah, doa ni kudu ngaji. Ini sendiri, Inilah lah mereka sendiri. Atau dunia Allah subhanahu wa taala. Jumlah terakhir ni nas pelukannya. Jadi Sebab apa? Sebab langkah mendeloknya Allah swt tidak boleh memotong. Atu. Jadi sahaja segini. Apa semua tak? Apa semua handuk? Apa tu dengan papi dengan orang yang kadang-kadang orang itu, kadang-kadang salah oleh orang itu juga dah ada sana Ini dia yang tadi sebab. Jadi terus terus. Karena sudah Rasulullah SAW dia kata jangan ikut orang. Ikut kita Allah sudah nasib. Tarik tisu beramai. Mereka sama satu binaan tabligh kita. Tuhan mahu sendat rasulnya. Aku bilang pada kamu dua, Amran, dua kajat. Ada yang sebut Amran dua orang, dua surah. Surah yang pada surah satu, surah Selama mana kamu berdua pada dua-dua surah ini, kamu tidak akan saksi. Selama-lamok, iaitu kita mahu sendat rasul. Jadi takde pasal ini dikeoleh. Ikut ajaran boleh, kena ikut betul kan yang kita masuk neraka. Betul kan kita pakai ikut. Bukan ikut orang, ikut sunnah His Allah, kita Allah Subhanahu wa Kalau tak ikut, kita tinggal kan kita ikut kita Allah Subhanahu wa taala. Balas selamat kan. Tasaqti 'aqilatan. Allah ta'ala ikutlah ada tinalu la jazaa'a. Kita sesek kok selamat tu. Kita Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah Subhanahu wa orang oh, yang tahan, betul, tak Kalau tak kita tinggal dia dulu kita cari, yang betul kita karena tu kata kena kita biar dia danding kita nak pergi, biar dia supaya selamat, Rasulullah ajar gitu kita, bukan bukak-berkakar Rasulullah ajar, kita Allah sudah masuk ni perjalanan kita kalau setiap kita, kita berpura kita kita Allah masuk, kita jadi serabut atau serabut Karena Rasulullah hanya sedi nauman, uh, mengambil maklumat dan kata-kata selain pada kitab al pa, kita, Rasulullah Rasul. Kita nyewa dalam riwayat orang beriman mak dan musnahnya. Sedi nauman dia kini beberapa kali saya tidak daripada jiran dia di Madinah. Orang Yahudi ada di Madinah. Dia dia tak tahu, boleh jadi. Kamu dia minta izin Dengan Rasulullah nak, nak baca, nak baca al Rasulullah Rasulullah tidak diadak oleh. Dia jawab tak boleh. Contoh. Ada sahabat buat begot-begot sekarang itu. Tengok silakan Rasulullah. Muka Rasulullah tidak mengapa. Muka. Muka. Kalau kita menang sebuah waktu itu. Dia tak menang sebuah buah. Buah delima. Muka. Muka delima menang. Lalu tu. Ya kita tengok muka Rasulullah. Saya dengar apa tuan? Apa ni tengok dia ya, betul betul macam, pasal mana yang macam? Nasulah kan? Walaupun, walaupun, laukan Musa ayat antara alur itu, mana yang sengi kala Demi Allah, kalau sekiranya Musa tidak mendalami kesalahan dia tidak ada pilihan kecuali keluar. Kalau sekiranya Musa tidak mendalami dia tidak ikut dia. Apalagi kuih-kuih yang -kuih, nak baca kitab Taurak yang boleh tertul-betul. ni sumber. ni asaf kelas-kelas. Asaf ni lah yang kita perlu renung bagi. Apa-apa orang -apa, kalau kita nak belajar, kita nak buat nak kira-cara dalam hidup kita ni. Asaf. Kalau tidak, kita beritahu. Wallahi, dari Allah. Kalau tak bisa hidup cara-cara, kita beritahu lagi. Ma wa si'audin, tidak ada pilihan. Illa ayat ta'i'ad. Mesti dia punya dan kita dalam hidup ni hak ni kita tak dilah. Kita tidak dilah. Kalau telah ada ada kau fikir itu sebab kita tidak mempunyai kejelasan dalam metodologi, dalam memahami kaedah, kita akan terumbah saja. Dan bila terumbah kami kita kita-kita, pun akan silap mungkin akan silap Tapi insyaAllah kalau kita pegang dengan Islam, kita rasul, Rasulullah S.A.W alaihi Bapa Nabi Mu, kita ambil bersama-sama. Ia lah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ya jiran-jiran dia. Abu ustaz. Ustal, Nabi yang kedua. Bato, Nabi pertama Nabi Hajar. Bato, Nabi kedua lagi Nabi Ibrahim. Pasal apa? Sebab Nabi Ibrahim ni kita jemput semua nabi. Jadi sebahagian besar nabi ni anak cucu kita kita baca. Belantuh kita kita maya ke? Okay? Dah. Pak selawat ya. Sebab tu ada duduk, duduk baca selawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ibrahiima wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidur Rahiim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka. Pak apa sebut tadi? bapak kait Nabi Muhammad dengan Nabi wali. Ah, ha. kerana telah kata Nabi wali ni Abdul Albia, bapak Nabi Nabi yang kedua. Ah, ha. kerana tu di antaranya Nabi Ibrahim ni kalau, kalau kita baca dalam kita Isra Mi'raj dia duduk langit 7. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Mi'rajlah naik sapa ke langit 7 dengan jumpa dengan Nabi Ibrahim kelik jumpa juga. Dia ada satu dekisan. Nabi kata, "Kalau kita tak tinggal lagi, kita kita." Nabi dari Ibrahim ke sana, kepada Nabi Nabi Muhammad, supaya kita Iqra' min rabbika ila ummatika as-salam. Wahai Muhammad, dulu di kepada umat. Ah, nabinya pada orang mak bayak dah, betul bayak balanya. Sebab apa baca baru ni? pokok-pokok Nabi, oh. uh. Nabi Ibrahim kata, "Isalah kau Dia kata duduk datask dunia kena nene untuk dalam surga. Nene nene pucuk tanah. Ah, dia kata tuan kena pucuk tanah ni, pokoknya pergi di akhirat ni. Orang tengah-orang itu dia kata tak ni tak apa, akhirat anda kena nene jugak. Na gara. Nabi Ibrahim kata, ucaplah subhanallah walhamdulillah. Walahadilah agilallah Wallah Itu hak nan ni Nan ni rancur ha, Gak kita kalau Kalau kita nan ni Atas dunia ni di seksok InsyaAllah boleh Ada doku Duku rasa. Kalau tak <tuhut> <tuhut> nan ni Gak iklih saja seksok Kita maka ha, kita, kita ya Perlahan ni Kita makin kita, kita, kita. Seksok pun oh, makan kita Rizka ada gampang-gampang Kedua orang tak naik Kedua orang makan Ini kata ha, Nabi Ibrahim ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim wa la yalradu 'an millati Ibrahim illa ma asfa fiha nafsuhu wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati la min as-salihin id qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil ayat no, Allah ayat. Anak betul dia itu dasar bahawa ayat 30 31. Wa lam yaqadru 'an millati Ibrahim siapa-siapa taksi becik kepada Nabi agama Nabi Ibrahim inna man safiha nafsah kecuali orang bodohkan diri dia sendiri. Mana orang taksi ikut Nabi agama Nabi Ibrahim ni orang bukan dia bodoh tetapi dia memperbodohkan sini I'm not, I'm not, I'm not ada tadi uh, ada dia baca illa masafiha nafsah safiha nafsah ni orang tu bodoh diri dia bodoh Selagi inna man sat faha nafsah orang dia buat memperbodohkan diri dia sendiri mana bacalah mana-mana apa mana dia orang tu bongok bodoh Patut patuh wa laqad sawaynahum so, min dunya kami tu fikir Nabi Ibrahim ini di dunia. وَإِنَّهُ فِي الْأَنْشِرَاتِ لَمِنَ الصَّلِعِينَ Dan dia di akhirat tergolong dikalangan oleh orang salat. Tak saya ikut apa saja. Orang di dunia orang pilih akhirat orang salat. Kemudian Allah kata ke Nabi Ibrahim. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ hey, Ibrahim. Aku masih Islam. Ah, Nabi Ibrahim jawab. أَسْلَمْكُ لِرَبِّ alamin. Aku masih Islam untuk Allah. Jadi kalau tuan Nabi Ibrahim itu Islam. Jadi agama Nabi Ibrahim betul lah Islam. Nah, karena tu lah Allah subhanahu wa ta'ala membuat penafian. Terhadap Yahudi, oh, Allah yang Yahudi Oh orang yang Yahudi kata, Ibrahim ini agama Yudi. Orang Kristian kata, ada Ibrahim ini agama Kristian. Allah yang Nabi. Maka ada Ibrahim Yahudinya. Walamu salaliya. Walakin kana alifan muslimah wa ma kana minal musyrikin ibrahim bukan Yahudi bukan pula Nasrani tetapi dia orang yang lurus lagi bersih diri kepada Allah sekali-kali bukan termasuk golongan musyrik. Siri tas Nabi Nabi Ibrahim Islam dan tidak syirik. Islam dan tidak syirik. Syirik tidak Islam. Insya-Allah kita akan tengok apa ni syirik bila nak, nak dengan Islam. Ambil nak fahamkan Nabi Ibrahim. Salah so, ke Nabi Ibrahim apabila dia buat Kaabah. Wa? Allah kata dia buat Kaabah, wa? orang lagi ahli di Baitullah. Apabila Allah sebut wa iza rafa'a ibrahimul qawā'ida minal bait wa ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samī'ul alim rabbana waj'alna muslimaini laka lak, wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa a'inna manasikana wa tub innaka antat tawwabur rahim Allah kata ini wa in tuduqina ketika Nabi Ibrahim ini menyingkirkan dunia betul tak dapat rasa betul tak dengan Nabi Ismail dia berdoa kepada Allah Taala, "Taqabbal minna wa haytaka tulqina wa amalana" Kita lupa apa kejadah doa pada Fatiha Allah Subhanahu Wa Taala. dia nak ni ni kita ni cepat nak lepas kerja ya Allah Subhanahu kita ada on pahamnya ya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh kita? Waktu masjid tak jauh orang pasti lepas kerja kita ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tiga mula, dah kau boleh. Gitu, lepas gitu. Ya Allah, Ya Tuhan, kemudian, kerja, berbuat Allah berkat. Lepas gana. Lalu, tak gana berlaku. Kita buat hari tapi tak gana. Orang baca bakal, buat hijau lah. Orang kita cari tak gana ni kan? Eh, kenapa aku juga lepaskan. Alhamdulillah, Ya Allah, ya Tuhan, kemudian, gana aku tu. Khimu lah, gana aku, Ya Allah, sebagai Allah salah. Nabo, Ya Allah, Ya Tuhan, kemudian, aku nabo ni. Aku seorang, jadi Allah salah, dia berkat. Dia sekian terbaik. Doa, na, doa tu, jadi kita ni tak tu, kawan. Doa ni tak nanti hati bagaimana. Nanti akhir tak ini, kadang-kadang malu kok, okey? Atau secara apa okey? Atau malu-malu dia malu pada Allah. Kalau okey tu bijak tu, nanti atau eh? Sebenarnya kalau kita malu pada Allah, Allah ni beristalu atau masih masuk Ibarat dia logam itu masih logi lesen rolet relai apabila polis kat lesen kereta ada kita tanya boleh ke kereta cara sebab lesen kereta masuk dalam lesen dia panggil buat surat kerana kita kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ama jua doa ni dia tiga-tiga tahap ba'd ada restakat itu, ada restakat itu, apa sebenarnya? Nih, doa doanya tak kah lebih nak dia tu? Tapi kalau kalau defakah begini, mesti nak bukti. Yo, malunya doa ni ada prekatan. So, akar itu terpelihara tu bilang yang muka tu bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, patri yang kedua setakat tu setakat baru. Yang ketiga setakat tadi. Ah gapo, lagu mana doa untuk setakat tadi Lagu mana doa setakat tadi? Gapo pun doa setakat tadi akan ada. Balik tak ayah? Eh? Eh. Baik. Robbana ja'alna muslimain lahu wa ya Allah jadilalah kedua-dua kami Ibrahim dan Ismail muslimain lahu kedua-dua kami istiqamah kepada muhammad waliyur ila usratan muslimat jadilahu islam wa arina madasikana wa tubalaina kana tudua nabi ibrahim doa bukan untuk dia untuk anak cucunya eh anak cucu dia juga betul kepada kami cara-cara dari tempat-tempat ibadat haji kami Waktu ba'alainah tundurlah menerima tawabak kami Innaka antab tawabur rahim Sesungguhnya ukaulah muhammur tawabak lagi pengasih Jadi tuan-tuan Nabi Ibrahim ni adalah Satu seorang Nabi yang dengan Nabi Ismail Kedua-dua Islam Islam uh, Jadi kita berkistakat Kita berkistakat tu InsyaAllah kita sambung lagi Biar kita tindak tuan-tuan konsep konsep ni barulah kita fikir, baru kita sifu. Insyaallah. Mari kita pun dulu dan uh, apa ni? Hmm.